Ustaia 18en endaian izandako gertakari larri baten inguruan itzin behartuko gaurkoan. Estanislao Polo endaiako bizilaguna bere txakurrarekin pasiatzen ari zela geltoki etorbidearen hasieran rok pizzeriarekin eskina egiten duen kale batetik pasatzen ari zela hiru txakur bere txakur txikia rasotzen hasi ziren estanis ere lurrera bota zuten eta erasotua izantzen bera ere erasonen ondorioz estanisen txakurra hilda eta estanis lau polorekin hitzegiteko aukera izan dugu Pues bueno, el lunes pasado iba tranquilamente hacia las 5 de la tarde. Pasaden Astelenean arratsaldeko bostetan etan geltoki ere etorbidetik pasaiatzen ari nintzela. Creo que pizzarekin eskina egiten duen kale batetik star, pasa. Apartean, Eta hiru zakur, Argentinaren dogoa kepapatean aterazirare. Momentu gero salido con a mordedura en dedo la mano eh, Konturatu tu lurrera kolorra botan eta nire txakurra erasotzen hasi ziren. Nire txakurra anitze bat eh, zen, txakur txiki bat eta literalki jaan zuten. Yo que sé, un muñeco que va <laughs> salta alrededor tres perros, yo estaba en suelo tumbado con los perros encima y mi perro fue pues devorado. Pratar, Niri ere erasoto zidaten. Yo me encontraba más o menos bien, no tenía ni no, no tenía no, nuen. No sé, mencari, hori bai, zori arinak izan ditut bai eskuan eta hanketan. Eh, no? Eta hasen eh, eh, eh, eh, eh, eh, badorra de te razones o ondorioz nire chakurra hiltzela. Moske bueno, que más o menos estaba salvado, pero bueno, no duró más un poco más. zioten eta 24 orduetan chakurra ne ilsen las mordeduras <coughs> y también de todos los golpes que le habían dado, o sea, tenía riñones rotos, o, bueno, el, el pobre la verdad es que no <coughs> ya en el ataque ya era un ataque mortal, no se podía haber hecho nada, ¿no? Esta ni benetan keskatzen diona da, bera, bueno, ba, beste iritar asko bezala, ba kale horretatik, geltoki etorbidetik pasiatzen eh, ari zen. Momento horretan bere txakurrarekin eh, zioan, baina eh, bueno, ba honetan Baitare bertatik umeak pasatzen dira, kale horretatik umeak ibiltzen dira, eta baitare pertsonak helduak ere, eta ba beste gora batean ba ondorioak askozez larriagoak E, izateko aukera, e, zegoela, e, salatu, salatu du. A mi loka me preocupa, ezo, se si bengo, es porque jo estaba paseando... Nere ik eskatzen en... duena da, tiempo, ba, dije, eta horregatik etorri naiz, pasiatzen, harin nintzen, kaletik ibiltzen. Da, dira dos años, afortunadamente... Eta, eskerrakean e e behar dut, ba, momentu horretan, nere alabatzikiarekin e, ez nintzela. En pleno centro, en Tepuente, bajandola hasta Alkai Estazio Samarra daet, eh, baleku hori, hiri ba, erdian kokatua dagoela ba, Pizzeria baten onduan, eta zubi artean erekinaren parean Hace 8 años, entones, eh, si yo si veo algo raro Veo un perro que, o un dueño que tal... Mm, De derecha curra sortzi 8 urte zeramatzan beraz bueno bai ba, animalekin esperientzia dut eta zerbait arraro ikusten dudanean, ba, bakarrik bueno, normalean egiten du da beste espalai batera pasatzen pasatzen naiz ez nuen ez era rarorik ikusi bueno luego kon alo largo destos de días te empiezas a enterar ¿no? que esos perros estaban ahi... Gero denborarekin, jakin izan det, ba, txakur horiek, eh, eh, arrieskotxo horiek, ba, bueno, ba, bertan eh, zeudela. ...obligatorio para mi, para iru. Nunca había Nunca pensado, ni, bueno, en realidad es un patio que está ahí pegado, eh, de un acceso... Bertatik askotan pasa naiz, nice. egia daba patio bat da, leku itxi bat, eh, bueno, kale itxi bat... Yo digo, desafortunadamente he tenido yo la mala suerte Baina esanberra eh, de... dut, ba, sorte txarra de... izan dudala, segura eski beste pertsona bat iberdin alzitza jo lagertatu A nadie, a nadie, osea eh, La semana pasada, después del incidente, dos días después eh, Azadeena astian bi egun ondoren No, pertinentes, no? Tanto, eh? Poliz... e, bueno, lehenengo errikoetxearen gana zuzendu nintzen Atenito, no? Bertan hitzein duen, eta ondoren ba, poliziaaren gana ju nintzen, salaketa hiartzena Komi hija de 2 años, mi mujer embarazada, el que se pegó susto a más vio los perros empezaron a ladrar en el mismo sitio Entode... Eta estas algeta Jarriontoren asteazkena eta ostegunean eta baita ostiralean bertati pasanitzen ere chakurrak leku berdinen jarritzen zuten ideas que durante este tiempo donde la justicia pues se ha aplicada no sé en cuánto tiempo no sé cómo estas de aquí bai justizia nola erantzungo duen zenba denbora beharko duen baina bitartean gutxienez e, bueno ba, neri gertatu saidana zauldu nahi de